Стежать, шпигують, переслідують нас, нестямно бурмотів дядько Вернон. Але, але що діяти, Верноне? Може, відповісти їм? Напиши їм, що ми не хочемо, Гаррі бачив, як сновигали по кухні лискучі чорні черевики дядька Вернона. Ні, сказав дядько нарешті. Ми їх зігноруємо. Якщо вони не отримують відповіді, атож, це найкраще не робитимем нічого. Але ж, петуні є, в моєму будинку таких не буде. Коли ми його брали, то хіба не присягалися викоренити усі ті небезпечні дурниці? Того вечора, вернувшись із роботи, дядько Вернон зробив те, чого не робив ніколи. Відвідав Гаррі в його комірчині. «Де мій лист?» – запитав Гаррі, тільки-но дядько Вернон проліз у двері. «Хто мені писав?» «Ніхто!» – помилилися адресою. Коротко відповів дядько Вернон. «Я спалив його!» «То не помилка!» – насупився Гаррі. «Там навіть писалося, що я живу в Комірчині!» «Ну, цить!» – гаркнув дядько Вернон, і зі стелі впало кілька павуків. Він звів дух, а тоді силовано усміхнувся. «Е, «Так, Гаррі...» Про твою комірчину Ми з тіткою думали Ти вже завеликий для неї Ми подумали Що тобі краще перейти До другої спальні Дадлі Навіщо? Здивувався Гаррі Нічого не запитуй Відрубав дядько Збирай свої манатки І мерщій нагору у будинку Дурслі було чотири спальні. Одна для дядька Вернона і тітки Петунії, одна для гостей, здебільшого для Мардж, Вернонової сестри, одна для Дадлі, а в четвертій він тримав усі свої іграшки та речі, які не поміщалися в першій спальні. Гаррі за один раз переніс усе своє добро з комірчини до цієї кімнати. Він сів на ліжко і став розглядатися. Тут майже все було поламане. Кінокамера, куплена лише місяць тому, лежала на іграшковому самохідному танку, яким Дадлі колись переїхав сусідського пса. У кутку валявся перший Дадлів телевізор, який він розбив ударом ноги, коли Відмінили його улюблену програму. В іншому кутку стояла велика пташина клітка, де колись був папуга, що його Дедлі проміняв у школі на справжню повітряну рушницю, яка лежала на полиці з вигнутою цівкою, бо Дедлі ненароком сів на неї. На інших полицях громадилися книжки. Це були єдині речі в кімнаті, яких, здається, ніхто ще не торкався. Знизу долинув голос Дадлі, що визвірявся на матір. «Я не хочу, щоб він там був. Мені потрібна та кімната. Нехай забирається!» Гаррі зітхнув і витягся на ліжку. «Вчора» Він усе б віддав, щоб опинитися тут. А нині волів би сидіти в комірчині з листом, ніж на горі без нього. Наступного ранку за сніданком було доволі спокійно. Даглі був приголомшений. Він уже її верещав, і періщив батька ціпком, і вдавав хворого, і штурхав ногами маму, і викидав черепаху крізь дах оранжереї, але однаково не відвоював свою кімнату.